د القرآن الإسلامي قسط مركز د قصة خاني بازار شاتاك كباري بازار في خور خار د شمس الرحمن وحيد دوكان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا حادية له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 إنهم فتية آمن بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم فقالوا ربنا رب السماوات إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات ولن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتطا يا أيها الذين آمنوا عمزل على رسوله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 حدیث سره وی رسول الله علیه الصلاۃ یو په عراق او یو مجلس کې ناشتو او مرغورته درس ورکاوه حلقه لیدلوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حلقه کې د سوخو د دن خبرې بوینه نا پدې کې او د ریکاسان رااله د بهرنا نو دا یو کس اراغلي حلقه کې دا چې وکړتله نظام دې زه په دا کې چې رداغه زه چې دې مناسب دي نو په دې موږ کې است او خبر دې چې متوجې شو چې نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي او وقدم شخص راغې ناغا وکړله وکړله نشاطه کې ښاغ د ودیښ کل کیناست چې لاوی راځو په ورځمه بهر حیا وکړه شر سره لسم ناشته دی او ورمرګي وسره دی او زه د ایم مجلس نه زما دا شرم دی د حیا خلافه ده نو ایستره کیناست چې دلته ښاغ د خبرو ده تیرې به واده وره پیدا بموش خو حیا وکړه لا د تګ نه ونو واته مسجدنه او هغه دریم که څو نهغه دی حلقه باندې و درې دویستاله څه کار ماره نو زوغه دا حلقه دونه زوري ونه ګناله غیر مهمه رسول الله صلی الله علیه و سلم ویل چې کله دا درس نه فارې غوښ نوې فرمایل تاسو درې کسانه مثال نظر کوم اول <سؤال> میاره وېدا یو کس یو د آوا الاله الله نه زی ورکینی په خپل ځان کې د الله سبحانه و تعالی د دین خبرت درنه وګنله بیا الله را زی ورکول په ځان کې مراد دي چې دی حلقه کې دنه ورنواد چې د زړه نزدیک یې نه ما چې د خبره په شوق او جذبه باندې واره ما شوق یې لیو له مزه ولورک د خبره الله عادد داده چې جزامن جنس عمل شویل ورکه نو فاءوا الله الله پاکه مغل زې ورکه پسې کې خبر رحمت کې په جنت کې په ایمان کې پاره چې الله وخته وی چې انہوں نے است دلا خون ورکو نو الله دغشانې کار وسره کې زکه الله عاد داده چې هغه سره څنګه ولغه سکیه ورشانه تا فلخه خرج د تمام دقق کاږي هغه خبر د لیو ځنه تبو متلیخ کرے کې دوا د شاده را قبلې د هغه شخص د هر انسان دوا ډېر قبلې سوچ د الله ډېر خبر مانی ته د الله ډېر مانه الله بستا ډېر مانی چې ما ته الله پروا نه کوي دا هغه په حکم مانی هغه موږ الله ته چې الله ذکراله کوو دا دعا موږ ورنقبلي یو دا الله او تاسو ما خبره نه مانی او په ما باندې خبره مانی به څنګه نه دا انسانی قانونم هم دی <ألخش> فستحي ان چې دا زموږ شخصونه د فسطح یا نه فسطح یا الله منه د حیا وکړه چې دا مجلس پریږدل خو خنه دي د الله نه حیا وکړه د نبی سره سم نه وکړه د مؤمنانو نه وکړه نن لاندې ست حیا وکړه چې رب تعالی حیا د نظر الله و نو اتل رضا زموندنه حیا وکړه الله عزوجل دا غنه حیا وکړه معنا دار چا زابول ورنکه الله چې شان حیا وکړه رسولک هم تی الله دا ځان حیا مې کړی دا غا ځان حیا کې چا غسړ کې عزتي دا دې بد کار نو خکاري او خلاوله کې اورانه اراده را لبی چې هغه واپس کړل هوار چې هغه دریم شخص و نو هغه سوک اعرب الله عنه هغه مخ دی خبرې ته ځان محتاج و نه غانو نه الله پاکم دې چې تا ته ورښتې کیږي ان الله پاکم ته راز وکړه د دې حدیثنا د ته د تاسو معلوماتو ته ورولای چې کله زګي د دین خبره کوي یو مسله دینی بیانوي یوازنه سر تذکر کوي یا د قران درس یا د حدیث نو چې ضرور کار دینوی نه بنه پاسي دي د دا معلوماتو مثلا د ماخام کې درس د ماغستان کې اثر کې او جمعات کې درس کې عدالت یې اشاره ده او اڅکار نشته بهار وه د رن پهوار باندې نهسته او په دې خبر یا بيټ کو نهسته یاسي د غفشه د پهارو زی نه دا الله ته حراس کیدې د انسان نه دا ایمان بس کل زګیو سوه که بدی ترس غری نه لا زو چې له دې خلکو نه به حراس او هغه قص چا ودو یو ضرورت نه پرواز زی ضرورت وی بل نو دا لازم نه دی چې αρدارسته ویجيني دا شریبن لازم نه وی یاده تنه په طالبانو باندې الزام وزیدو وجه نه کو چې تنه نشي زکه سند ترې قدارا چې اته کې بیان وشه خو دې له موږ د عشکه نه ورکړ د بیان د درشکله مرکړې دې تاسو طالبان وته کې نه ای تاسو شاوخه ده کني په کار دا چې اته کې و درشه تذکیر به سلام په اته کې و او درس ډیر करत کولیش نستاس على رغبتكم وطلبكم زكدا يسره باذن شديربم ني ان شاء الله تعالى خشيش الله پاک پر لگوا کہ منو داش غدری فدرا کہ ایمانی علمی او بھی افسر دال ش شریتا اللہ ترا زائش خفل اللہ شزمن رزا شو نو دینہ غٹا خبر بلا نشر تے تے نیت بنے استاش دلتا نا اسطا دا نننی درس کې زمونږ موضوع اغدا ده استعداد ایماني په اړه کې خبره مکه وشه نو اس ارکان الایمانا چې دا صلب موضوع ده په هغه چې کوم بحث سره کړ دا په کې صلب دی اصل اصل موضوع ده له پدې کې زموږ غرض اثر دا دی ما تذکری الله سبحانه و تعالی دا چې وليو چې د لازم نشې ده خپل مہربان دې او هغه مون ته بسره نوخه یې نه دا الله فزات باندې څه دلایل دي کوم د الله و درولي مون ته چې مونږه پاوی بن الله او پیژن دي bale kmai سوچ کاو نو زما د زین قصیر دوا جن الله ما ته زين کې څه دلایل واښول اوه به ځان سنوت کړ زګه د زین ار وخت په یو حالت باندې نه اوس په ته خبر یادې بنو ز به زین کې خوشنته ناراضی دیر حدا پره تقریبا شلو پر بو وی غدلل او هغه داسه در نه دی چی هغه به خاص کتاب کې نشته لري کتابونه کې لري نه کتابونه کې عبد الله خپل شکه کوم جمع کړي د کتابو د سنت نه دا تر باندې معاشرته نه ویدل نو دغدلینا چې سره و پیجنې دی صدقه کوي چې د الله سبحانه و تعالی زد بن یقین دی ارشی ایمان لوشي چې الله زموږ حق رب منکسر باندې دی د کائنات په ډا کړی دی مونته ګوري او څنګه د هر خبر ده نو هغه درېون سره یقین پیدا کی کله چې پریښه حضرت پریوزاله او هغه سره واوری په کله باندې بیان کی حضرت پریوزي الله عزاد باندې یقین مضبوط ایمان کله او د خبره زړه د له شخص مونږه دیو کې د ظالم ایمان د ایمان د کمزوري یعنی چرچدا د یو معنی یادید خاطر دا موضوع کی که جس بازار فجر ش گانہ وی یاد ذہن تو رونی سی گن توجہ سره کین انشاء الله پوی گوا د اللہ په فجر سره خدا می سرسرز ارکان ایمان علا سبیل الاختصار بیان اومد فیدیله پارا چمو شوورم دی خاص فیدیله پارا ایمان جری سو ارکان لري ارکان جما د رکن د وی لیک دی ده هغه شي دواجه به شي کې دنه داخله کله کوټه ده د دې څلور ارکان دي یو د دې وال له یو د دې یو د دې په دې باندې کوټه ولاړه به پاس او دا بره به بلوکند دا د دې چتنګول شه د مجموعه د پینزو شي نه جوړه خیمه کلوینه خیمه دا پینزو ستنه نه جوړي یو منځ کولا له یو سره د غاړه ته ولاړه خیمه پایه او خلک به دنه دیره کیږي یو پد ته کلجه ده د خېمی وستنه کتره پریوزي نبه داغه وروه د خېمنه شته یاده نشه خسته ده رسول الله صلی الله علیه دا مثال ورکړی ده بنیا اسلام او علا خمس اسلام د خبر نوای جوړ لې اسلام د بلا خبره ده شهادت الله الا اله الا الله کلمه الی و ان محمد الرسول الله محمد صلی الله علیه وسلم الله رسول الله او قائم صلات میزه ایتای زکاة در سام رمضان در زکاة پرک اول روجه اول حج ده و حج دی نزاله الهیلالله کلمه چیزه در منظانه استنه در او در من روجه زکاة در حج در سلور در گلون استنه دی که دیگه در وستنه گذاره که خیمه بده نمگلی شه قرده دلی لانه دخوا نمگلی شوا بلا پس شو بلا پسی گذاره شو پسی خیمه نمگلی شوا که در بلا پریواتران خیمه نمگلی شوا چ څالو را پریوزین به به چې بالکل د شي شي اخی مه په دې واستنه باندې ودا چې ولاری یې یو څه په دغه څه او چمن زنيستنه را پریوا تا نه ټوله سمې محمد رسول الله کلمه کې چې نقصان راشي ایمان بالله ور رسول کې چې نقصان راشي الله رسول باندې ایمان کې چې نقصان راي نه د خمینې نو پدنه چاغته کې او یمنی زکات او حج سره وراره کارونه کې کچه منځنيستانه پرون د خیمه ته دناستره کې هم چرته دی زکانه او کدا منځنيستانه وراله و د انوې وسوالانه بس بیا د خیمه نه پوره پیدا خپل کېږي ودې څه ارکان وای د اسلام ارکان دي دا په اندو چې بیان شو زده ایمان ارکان بیانم د ایمان ارکان پنځو همي سباولش شپږیم جوړولش شپږ ارکان د ایمان دی او یا پنځې دی غیاب دی پیاو کې داخله ولش پهول کې یو شپږم هغه داخله ولش او دا ارکان چې دا په حدیث د جبرین کې مرغلي او د عامه شي کومه یا تولست دا د دوه آیات تاریخ هم راغلي دی اگر كان الايمان تصديق اول الإيمان بالله عز وجل الله بايمان با راول لي دين تي اليمان والرسول صلى الله عليه واله وسلم طول رسولنا من ايمان راول او محمد الرسول الله عليه الصلاه والسلام من هم راول خصوصا دين من بالملائكه عليهم السلام الله مخلوق دي ملائكه تويغي بايمان راول سلورم ایمان بالکتب المنزله لا سیما القران تلك کتابنا منزله رب العالمين غما نہ خاص کردا قران چھ اللہ منت اعلی گلے تے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر واسطہ باندھیں او بنزم اوی ایمان بالیوم الاخر داخرت پر رغبن ایمان دا ورل چھ دای اورس دار ازبا او ذ بندگانو حساب کی جو دو بندگان ملاقات بد الله سره سرکی یقیناً بدا ملاقات کی از د دو ٹھولو کسو هم کی گی با هم کی گی با خبر دیگی دا دا کنی هم کی گی با او هم کی اللہ سر ملاقات حق دے کتی منی او کنا یو انسانی منی او کنی من نو کلی جوشی حقی دا سی یقینی بی غم پکائری حایدا او د دې خبره تحقیق دا دې پیژاندل او دی کې خپل فکر استعمال اولو ځین و ان شاء الله تعالی به نشا کار دے چې الله تعالی ته هدایت راده کړی وي دا له بدعت سره قضا ده چې یو مسله راونی چې یو ټارګیټ کی هغه مقصود وګرځي په غریباني دوستی او دښمنی کې ایو مسله جزینی ویلې او مهم زوري خبره دې پاتې وي نوځي ښکار و موږ نه کوششېده دین یو مسله سره براونې شو یو یو سره کا پاږې باندې دوستی دښمنی دو او اغه طرف دعوت دعوته سره او پاږې تنظیم تنظیمو پارٹی جوړول په یو مسله باندې دا د اهل به دعوته طریقه ده اصول د اسلام د دعوت او دانو ني مسلې وبې د سخلې مرګري کې دا, دا, دا, دا یو بل خبر ته ما اشاره وکړه شپږم شیخه تجودای صاحب ناغا ایمان بالتقدير له د الله په تقدیر باندې ایمان راوړل د دې معنی زروري دي چې سره ونه مانی مؤمن چې جوړه دره دی جو جو د خبرو تعلق شاهه متورده خبره مشهوره دي تاسو ته یاد دي کو دي کې دنه به نور خبرې راځي دا ځوږی خبرې دي دا دی آیت چې ذکر کړي چې او مې اغفر کم انسان ک الله باندې کفر وکاو وَمَلَائِكَتِهِ یَا رَبَّ الْعَالَمِينَ مَلَائِكَةٌ وَنَمَانَ وَكُتِبِهِ کِتَابُنَ ذَاللَّهَ مَنكِر شَیءَ یَا دَورَنَا وَرَسُولِهِ او دپیغمبرانانه او دیومل آخره دقیامتنا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا یَقِينًا دغومراځه ته غومرايبه نه چاړې رلری د حق نه پړې باتل روان دي زګه د حقیقتونه دی د حقیقت نه د نظر ورالو په باطل بر او پدسی غلطلار روان نشه کند تروانه دا حالات زی تروانه انسان او که دا حقیقت نه منل نو دا نجات تراکای کی کامیابۍ تراکای کی پدسی اوانلار رواني چې هغه باغونو زدي ورولي خوشالهونو زدي ورولي او دا د رسول انبي عليه السلام دعوت د قران دعوت دده نو دا حق او سچو یقیني خبرې دی دا پند شپڅې دا ارکان دي منه دا په حدیث د جبرئیل علی السلام کې مراغې دي ارامه نه صحابو دا تعلیم ورکاو او مت یې ورکاو په شکل نه یو شریعې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې نو نبی صلی الله علیه وسلم نه او مهاما کو تکیا نه سره تایه په شکل باندې یا محمد لفظ یې د دې استعمال کې چې ما څوکونه پیژنې ځې خلکو دې مسلې ته توجه پیدا شي ما ته توجه پیدا نشي. که ځان یې مې پیغره او ځې جبريدي مې وې ټول خلکو هغه تک ترې خبره سوق نه پويدل. اوس کله تر چې ناشنا څنګه شي به آخري چې ټګوري خبرې ته بیانو غوي به خبره بیان نه او کله چې سلام مخصوص ني خبرې ټګوري نه به څه ځر پويي. د دې ته دا آداب د بیان او د دعوت همدارې چې کړه سره بیان ته و درې ندلش شکل باندې جوړیږي که رته متوجیش دشي حرکت باندې کېږي چې هغه حرکت د وژنه ته خلید په نظر کې وایي خبره دې ستیرې شي دخل وکنه مقصد تراش جبرئیل علی السلام ته پوس وکوه د 15 او خبرو اول اسلام سره ایمان سره احسان سره تواي او د قیامت سره را بخل راځي او علامه دې دا دي د 15 خبرو رسول الله علی صل و سلام د دې هر جواب ولور چې اسلام دې ته وای چن تشهد ان لا اله الله و ان محمد الله د الله د توحید کوي ور کوره د رسول الله صلی الله رسالة و سلم د رسالت کوي ور کوا او من رجا زکات حج دا عبادتونه کوي د اسلام وای وي کانه صلوات ایتای زکات او رمضان ور حج انې ستاتې د سبيله دې ته اسلام ولې دا کارونه ځان کراواله کده دا دکنه به مسلمان نه ځان د مسلم مو آیا او کارونه در کې ته مسلمان به صاحبې او تاسو ګورې زمون په دې چې د مسلمانان ځان تا وای سمره الله سین دی چې لا اله الله باندې سمې من نه د الله توحید نه پیژني رسول الله صلی الله علیه وسلم من ایمان نه پیژني د غزوه څخه خبره بیانوم له ونتو وخت کې او دانې دغه نه په مون نه نوی پیسې د مونږ نکې په دنیا کې لږ کسان سره په څېر کې مونږ کوي روان به د لویړی زکات به د خلک نوړ کوي حج په څیر بینډیر نه کوي او روزه د رمضان چې هم بعض انسانان نه نی نويس د اسلام هغه ارکان دي دی, دی کښې د یو خراب نو اسلام د بل څخ ضرر رسي یا و با بالکل ختمي او یا به ډیر ننګړې کیږي او خرابېږي کی بے تپسو کوئی دا ایمان ساتو ہے دا ایمان دا باریکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان ارکان بیان کر ایمان ودی تا ونت من اللہ اللہ سبحانہ و تعالی فزات بن دا اولنے شے دے اللہ رب العالمین و منہ او ملائکہ دی ملائکہ دا اللہ و کتبہ کتابن دا اللہ و والقدر خيره و, تقدیر و شر هي تقدير چاې کې خير او شر دا الله لیکلې ده او یو له بس کې وسدا دي او حلوه با او مرې او خوذ تاريخ به ګل الله لیکلې ده دا باندې په دې ټولو خبر باندې به ایمان راوړې دا شري معنه د ستم مؤمن شري دي د مؤمن او هغه تصديق کوو چې دا خبره ده بالکل صحیح ده دې رسانه ته په وسیله کې حدیث نور ته ما مولا په بدون ضرورت نه سلن احسان څه الله سره چې تاسو ما سره احسان څنګه کوي محسن ځه نو یې چې احسان ته انتابد الله کانک تراه دا الله د دې کې ته الله ته ګوري نو یرا کله نه نه حالت روان رسول غواړي کښوب دې طلب غایي سر ته څه عبادت وکي گویا کېد ته الله کار کیږي پسره باندې پسره وګړه الله په دنیا کې خو پسره باندې تاسو د الله استهزار کیږي دا ویواله حالت 10 حلق دي به زمونږ نارمه انجینر یو خلل انره یې سره به څنګه تورورل شي بیا شان نو ورته پوښتنه ده دا رحمت بکر راځي او ایمل مسئول عن هذا العلم الاسئله ما پته نشه تاسو پته نشه ما ته حاصل داړه هر تپوسکلې شوی هغه په زیت نه پوي د سائله تپوسکون کته پته ني زکه تپوسکيګنه وې دي مسؤلته دونه پته نشته راکاسایم د څنګه نشته بلکې داغه نه به د زیت نه پوي اني چاته پته نشته په یاد درنه علامه تیسری وې دادی چې په کې په خلک او بربند خلک دابه ایت تاون فل بنیان شی ابادنه به ود ودی امدی بکیو دا به با دسمکی باچیاینی او بللو آیت کی دی اول دادا جو وینزی داگی بچی با مشرانش ازاوات اللہ دیتی لامت و رب معنی دی حدیس کیا غنور مقصود دل تاوزمون نده ارکان د ایمان مقصود ہو ایمان دیتا واشا اللہ با منه ایک دا ایمان بالله خراب شو اول روکن د ایمان پریواتا لا کافر شو کله چا ایمان در خراب شو که ایمان بالملائکه دایو باره کې اخواده قرزه انده ګډ ور شو سره تباکی او که ایمان بالکتب المنزله ایمان بالیوم الاخر ایمان بالتقدیر د لیک نقصان راشی داغه مسرید دي چې دابا دې نه زولې ساکنه زولې د زولې د توایشي بالکل افراز تفرید زده نه بګنې کی نوخصان بدل نه کی دی بے عذر بستانه قبلی یوذر د الله پرېز باندې وبې معذورانه احکام کی کس نه جاهل شپې خبره باندې معذورې و ایمانیا ته چې یوذر نه قبلې کړه چې دا ته دار اسلام کې اوسېږې اوسې مسلمان ده سان hawai apo de musalmanano pa laqa ke osi gel mal ki awadade iman billah kharab de ya iman bil rasul ke nuksan de ya nurq da ba mazur de allah pariz bandai ne wali ta ba dakhol uzr zaila krale ته پوسبونې کړو تحقیق مې کړل په ایمان ته دا جنت میلاوی ګیندا د څه بي پرواشه ده چې ته پیچ هیڅ پروا نه لری په داسې بي پروايي کې بچات الله جنت درکې نو د دې خبرې غم دا دې ضرورت دی امی شرم بګی معذور نه ده مولا بګی معذور نه ده آیا احکام دي احکامو کې مثلا سریم مندري کوم مسله باندې نه پوي د روزي په مسله نه پوي زکات باندې نه پوي دې خبره په دې باندې نه پوي یو په غلطه عمل وکړه او نه د غریب نو د الله زراته امید ده داغه ته د مغزره ته د باکنی صحابه کرامو کله کله د نه پووجه ی پوجا کارون د شي دی لکه ابي ابن حاتم په خر خاتنه روجنی ولا زګارت ده یعق په معنا کې خطا شوی ابو زر رزانو جنابت حالت کې وا تيمم نه واو ونحیسالک لیکن ابي دګو ننګشی نې ولی زکه چي هغه نه پيو په دې سره نو په دغه حکم وسسم نو ایمان که سره معذوره هنگه کلی که داری اسلام کیوسی او پا احکام شریف که کلی که سره معذوره کی پھر ای خبره بانی پویلی که نا لکشانه نو دا د ایمان بالله عز و جل خبره لگه و گدادا یو یسو قسم ایمان لولی دا دیو زاحت بی رستنی درست که بیانه و خودا دینا دا ایمان بر رسول اللہ و اللہ مخیقوزه که دا, دا لگه خبره خبرها او ایمان بالله عزوجل دا لګه وګدا دا نو د دې لپاره دا دې لګه ورسته کړی چې دا ډېر مهمه خبره ما ته خړې کی او ډېر مسلمانانو موږ دیو چې دي دی سې دي اسلام هغه منل دی لکه رسول الله صلی الله ایمان نه پیژني نو د دیم رکن چې دی دیم رکن چې نن موږ بیان نوو زموږ بیان کې اول رکن هغه ایمان در رسول او ایمان در رسول کالایهم السلام پیغمبرانو باندې ایمان راول داسوري شه دی الله رب عزت پرانی کریم کی به امر کړی دی په دې چې ایمان پر رسولانو باندې راولای ان الذين يكفرون بالله ورسله اتسان چلانه منی رسولان نه منی ويريد ان يفرق بين الله ورسله دا دایره دې چې دی ایمان کې فرق الله به منو رسولان با یا بعض رسولان منو بعض نه د یهود ماره زو نمدو صداه پاخه کوي اولاي کوم کافرون حقا يقي كافر دي دا سو جزما پیغمبران نمنيو پګ نمنيو يا باز نمنيو يا ټول نمنيو نو دا يقيني غليستري كافر دي په عالم کې د الله په نسبه باندې علي رسول الله ماني ایمان داول چي هغه معنا لري چې دا انسانانو الله رب العالمین را ګلو د هدايت د عالم د پاره او دخلونکو او خپلهم متن د هدایت د لپاره الله تعالی غیری او او یو الله پاک واه کړي وا هغه وحی هغه کامله مکمله بیان کړي د پغه غیر د یری د خلکو نه او خلکو د خبره خلق کړه رسول د حجت په خلکو قایم کړي ده او دا حجت نه بعد به دی و فات شوی دی په یبن مرغه دا سچا و جریدي او سأنبي سا علیه السلام هم دغه فات شوی او د دنیا ته تنيدي و د دنیا کې ګرځره ګرځنه وپنځه وی دی یو جنته الله سبحانه و تعالی د ارواح رسول دی او بدن یې بزموغهږي روح جوړ فرات دی چې دا غي بدن نه خور کیږي ان الله حرم على الأرض ان تاکل اجساد الانبیاء زما کما نه حرام ده چې د پیغمبرانو بدن نه خورې د علی السلام په قبر کې راخته راشه دی عراق خلک کوي د عمر رضی الله په زمانہ کې هغه به امر کړي چې د لا قبر وکړي د یار قبر وکړي او یو کې خخ او د شپېخه کي دي لپاره چې د قبر معلوم نشي چې کوم خبر کې ښکړې دي د لپاره چې څوک راوونه baseYابېږي تی ونه شي انبيعام السلام روح جو په قبرونه کې پاتې دي زموږ نبی محمد رسول الله عليه ما دي. عشان دي بلات السلام او سماعشانې سنډي پاولوس ښکړې هغه شانتي بلاتغیره یو وخت هم به کنه د متغیر شوه دا سره ور جوړ پروت په خبر کې بدن یې نه داسې انبيعام السلام باندې د سیمان دا به او د نوران دیاله مثلا با به برکی به دا قانون دی چې دای منن دیه تابع دای نشته دی وسا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتک پوهه باندې دا شریعتونه منسوخ شوهی دی دا دینونه منسوخ دی وسا کتابونه منسوخ دی اغه ترته دعوت پر کول پاغه باندې عمل کولاو دی ترته دعوت پر کول دا چې سو کوي دا کافر دی به چې نه خلک کړی او هغه کتابونه دعوت ور کوي چې راضی په خوانه کتابونه کاپی دی هغه منل پکړ دی او اغا پوره کتابون دیدی نور خبر ده سا یعنی د و سلام از قرآن پا باره کی غلط ایراده دارانو دس انسانان بکافر دی خصوصا ایمان بر رسول بین با اوز ما غرز ده دل دوسا ایمان بر رسول اینی بمحمد علیه السلام فمحمد رسول اللہ علیه السلام با ایمان در دې باندې خو قرآن کې ډیر امرونه دي او الّذین آمَنُوا وَآمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ دې پیغمبر باندې ایمان راولایي آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ایمان راولایي په الله او په دې رسول اږي خبر ته لګو غوري چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین د دو دونا ګراندې د اشرف دې دونو تغور ښکارې کی چې په ډیره مقامات کې الله د ځان سره شری کړې ده په ډیرو خبرو کې کله کړيږي کته د غایته نه راځم کې کنه بشمره آیتونه دي چې الله سبحانه و تعالی ځان سره په ډیرو خبرو کې مرګ راځي کړای وي دی. په ډیرو زموږ کې چې دا مونږه کبه کې بل چل نه دی ور کړې په ووی ځان سره شریک شان ده د محمد رسول الله دا شان په اندل غوړي دغه د نبی سره شان نه پیږندل شي و دي په وځ باندې د يهودانو سره په لار باندې خلک رواني یی بل چل لري ولې خیریږي چې د دې نبی شان او قدر د قران راځنه او پیژنه چې قران کیسمره الله دې نبی شان ور کړی دی الله سبحانه وتعالى د شراکت مبارک سونه ایت نبی لري چې ټول بده وکسم ځین کی حاضر نش الله فرمایي چې اطیع الله او اطیع الرسولا الله رسول تابع دی وروه کوي مې يحادد الله ورسوله او چا چې د الله رسول نه فرماني وکړه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ذا الله دا رسول استجابتوك كلجي تاوسط دعوت دره وما كان لمؤمن ولا مؤمنت إذا قضوا الله ورسوله أمرا كلجي الله رسوله وفيا سلوه آمنوا بالله ورسوله إيمان لوري فالله ورسول باني من يتعر رسول فقد تعالله شاجد رسول الله تابداري وقرد اللہ تابداري وقرل اور دارنگا قل اب اللہ و آیاته رسول و, و رسوله ایا اللہ رسول پوری ایا سنت پوری 434 تا والله و رسوله حق ایردو اللہ رسول دیرنا یک دخله کی رازی کی دیو دا دغنا رازی کی او اللہ رسول نارازی کی دی منافقانو برشت والله و رسوله حق ایردو دا قران کریم کی نور ایتہ نہ جیسے پدی معنی بانی چکل ہر تجری پر داخل کړه دوالو او کله دا اطیع لبې رسول مرګ را او کله نور نور الفاظ مختلف الفاظ چې قرآن کریم کې راجمه کی دوه تنه کې الله دا رسول خپل جان سمګ را کړه دا, دا بلکې دوه لوشانی ور کړې ده فرمایي چې مې ایت هر رسول فقدا تعالی کا دې رسول خبرونه نه بس د بیانې د الله تعالی او انت تیع و تحت ادوک د دتابه دریمه قدیږي وسوچه هدايت الله رب العالمین دوم ربی شان له ور کړې ده اړ دی انسان قدر نه نو محمد رسول الله علیه وسلم باندې ایمان دا د یو قسم دی انواع ال بالرسول نبی صلی الله علیه وسلم باندې قسمه قسمې مان نه دی چا په موږ باندې پرز دی کو پاغي کی یو دنه د دکپل د ایمان مسالدا اول ده منل چې الرسول صلی الله علیه وسلم کان بشرا نبی صلی الله علیه وسلم دا بشرو له خبر یو نبی صلی الله علیه وسلم دا بشرو انسانو کوم انسان چې دا کې دا لری چې دا بشر نه انسانیت نه بهر و نه دا کافر ده بالقرآن او سنت او اجمای المسلمین دا مسلمان نشی کېدل کافر ده بالقران الله قران کې فرمایې قل انما انا بشر مثلکم بشان بشره او هل كنت الا بشرا الرسول زنین مگر بشر و رسول او قالوا ان نحن الا بشر مثلكم طولا بيوبدا وائل چمن نیمہ بشري بشری من انسانانی ولكن الله يمن على ما يشاء بشر انسان او کمال دند چ پ انسانانی کہ اللہ رسول الله وایا د انسانان نور مخلوقات د کمال والا ندی انسان کمال والا د اللہ پین مخلوق دا دے تے اشرف المخلوقات کی اللہ خپل استعذی مقرر کړی د بندگان د ہدایت د پاره رسول این معنی بشرم مثلکم دستانس بوشن بندیم حدیث کیم دی انسا کما تنسان نبا نیسان امراد لیش او یری گیران خبر اکلا او در دین امرکه در توقع دنیا امرکه در توقع اون اغاز از ما اجتحد که اغاخل ویلی کنیل ویلی در ملی دقا کجورو پا بارک خبر اکردو نویل اسلام پا بارک عیشه را زمان فرمایی کان بشرم یا البشری و انسان در انسانان یفلی ثوبه فله بي جامو کی به صفگی هم قتلې نبی رسول الله بدن کې صفگی نه کیدلې ځکه داغه ډېر بدن پاک لیکن د بيبيانو نه و تو ورنلش تاکي به صفگی نه خو ښه کې وゼ مرګره نه سي داغه نه بدل درش رسول الله صلی الله علیه وسلم هم قتلہ ويحلب شاته او ګډه به زیبه د ځان خدمت به خپل کاو د نبی رسول الله ترې کوا او کانه په مهنته اهلي کورګې وژناسه د خپل اهل خدمت وکاو کار وکاو کله به وخت د منظرایو خرجې د صلوتي سره معنی ته واته به دې د کور قانوني ګوتې نه وای د منځو پروگرام وخت لشر هغه نه انسان هغه ولوم هم د لیکلي دي چې دبانې د ټولو مسلمانانو اجماع د اتفاق دی چې انبياله مسالم د بشرو کتبی لیکلي خاصه تبعت تواتر ان الرسول کان من البشری تواتر څه سبب دي چې انبياله مسالم د انسانانو د تفسیر روحاني کې د سورۃ الایمان کې د اکلی زی عبد الله د من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا الله مؤمنانو سره احسانو کې چې رسول اترول داغه نقل کړی د قام العراقی ইরাکی عالم داغه ویلی دی کچا داوی چې راځه داو محمد رسول الله کومه ځانه په حجدا بشیر وکنه نویدا چاټر د بهمشریم مسلمین کې شریده وی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم چې بشری خو در نه پویو جعربی د کاجمیو کافر د بهجمه المسلمین دغه عربي او عربی په دې معنی چې عربيو نزاغه عربیت منلو دغه بشریت منل د ضروری دي عقیده له مسلمانانو چې دا بشرو انسانو او انسانانه کې الله کمال اچولې دغه دغه پرېمان دغه رسالت به معنی چې دا یو بشری انسان خو لكن الله رب العالمين لا رسالة وارك الله ونبيك زواله وما محمد إلا رسول الله رب العالمين فرمي محمد عليه وسلم بلسوك نده إله نده رسول داخل رسالة في دا قرآن سابد الله فرمي والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزلم على محمد وهو الحق من ربهم محمد رسول الله بني بإيمان داري ودعب فوهي بإيمان داري دي خبر دغه ورا نو رسول الله صلی رسالت من الدازوري ديما خبره دیما النبي سررسل من او عموم الرساله الا الانس والجن الله رب يزيد النبي انسانان پیران تر علي گله دي العرب والعجم عربه اجمه تر علي گله دي القرآن يقول يا أيها الناس إنني رسول الله إليكم جميعا يا قلقوا تطول ترسولينا وما رسلناك إلا رحمة للعالمين تطول مخلوقات تطور النبي صلى الله عليه وسلم رحمة دي. عموم رسالة دي, رسالة دي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يبعثت إلى الأسود والأحمر ظل الله تور أسر وطول تراليغالهم من عرب وعجمتراليغالهم رسول الله صلی الله علیه و آله تو ستن پین شپښه نه را کړی شوې لم يعطهم نبي قبل بل نبي دا ندير کړی شوې یو طای کیدا ده چې و ابو عصف الناس کا فظنوا تو انسان تراله غرم 19 کدا کېږي چې وګدان دې مهمه خبرې دي مشهوري دي مهمه دي کوس دا کېږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله رسولو خدا دا عرب رسولو رسولو لم يين لكذا يهودا كده دا د باز نذا کافر دی لکا بخاری کې حدیث راځي یو نبی ابن سیاد د دجال دغه لور راوې دا ټول تمام نه او وی لاو اشهد انک رسول اللمین زګوایو کوم چې تر رسول خو د عرب زمونږ یعنی انا د دجال چې هغه کافر شبد خبر را باندې رسول لن تعدو قدرك تبو دخبره مرثبینا وانه وله صاحره یا دږی داګینه خو نشهتله له ال اخر الحدیث نو نبی سره سم څوک سره د عرب و رسول غنی نه دا کاثر دی بلکې دا به بلک د عرب او د عجم دوا رسول غنی عمر رساله صلی الله علیه وسلم نبی سره سم رساله ورسلت النبي صلى الله عليه وسلم باني دائماً لأول الله لا كو أنه خاتم النبيين لا نبي بعده نبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين يدعون رسولة بالنبي نرازي محمد رسول الله عنه رسولة بالنبي بنرازي تركيمتها بوري او دعو رسالة خالدة وأن رسالته خالدة إلى يوم القيامة قيمتها بوري غير رسولة اگر وختم رسول او سبالم دی بل او رازم دی او د مغنه بعدم دی نننم پوری بوي بل رسول ته جت نشتا چې اگر اوله کلی شي نبی سره رسالت اغا تر قیمته پوره ده قران کریم کړي والله کې رسول الله خاتم النبین ما کان محمد ابن احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبین نبی رسول الله دے او خاتم النبین دے انبیای ختم کړی دي نوړي په والدې نبی صلی الله علیه وسلم په مې زما مثال اود نور انبیا مثال دښې دی لکه یو قلاچ جوړه کړی او پاوي کټولر سره برابر شي خو سره یو خخته پکې ماتوي هغه ځې په کې کولاوي په داخلي په ګرځي دا قلاط وګوره کډې مزه دانه جوړه شوې ده مان دي چې د یو کې دا غبن وي رسول الله علیه السلام خخته ژما نو دا نبوت خلا بند شوي دا د نبوت کوټه پوره شې دا خلا کوي کوټه می پوره ده د نبوت کوټه پوره شې دا اوس رسل باندې غرزي که څوک وایي چې ایسان زانجرایزي جواب ایسان السلام په دې شکه ناراضي چې هغه نوې نوی د نبوت داوا به کوي نو د نبی صلی الله علیه شریعت هغه از کیږي هغه کوم امرونه کړی دي بل دغه من نه راوړي د دې توګه دې بارے جاهلان خلق د شک پر وته دي کله ایصال صلی الله علیه وسلم خدمت بود به خراب شي خدمت نه بود نه خراب دی سره د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د تصدیق دي هغه فرمایلی دي چې اسمانه بروست ایصال رحم رضی او ځما شریعت باندې به پیصله کوي او څنګه یو الله تعالی کی چا ولا کی زیمه په منځ کې مهدی رضی دې ډیر علما نه کان خلکو خاص کړ مهدی او رښتوا رس نو چې دا خلک پي موجود نه اول کې نبی سره پاخره کیند او دا او دا مہدی نه دین نه بیان نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دین به بیان رسول الله صلی خاتم النبین دی او رسالت دا تر قیامت پورې دی وړه نو اوس دا, ده دا بازه دهریه کافر یا دا بازه دا چې څنګه داسې سن هغه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک دا او دا عربه پاره راغلی او یا هغه سمانی د خلکو د پاره اغه زما نه کی د خلق او تربیه څنګه اصول باندې کیده اوس د ترقی زمانه ده زمانه دې د ترقې کوله ده برقه ده نو اوس د قرآن او حدیث اوس په کار نه راځي دي کې اوس ترقې نشته ده دی. اوس دې په قانون کې غدل غړي اساسي قانون په کې په کار دی د لړمی کال قانون په کار دی د چین په کار دی او د ورس په کار دی او پلان په کار دی کتاب او سنت د هغه په ځمانه کې بیکار ور کاوه اما شری دتبرک لپاره یو خيري خير دی برکت پاکستان خداګوره قانون مان نه د ډېر خلکو لسان الحال او د ډېرو کسان لسان القال دی د ډېر خلکو په خلم دا خبري کوي زانه چاته پېښې دي کافر او د ډېرو کسان حال ده د زه حال او بدن حال دی چې یو قران او حديث کې څه دسي کمالات نشته دا د نړیست په قانون کې دی او د پاکستان په قانون کې دی ته عین و دی این که دیو دی, دی مدافعت که یو دا غیبان قسم مور که چه کلی اسعای سملی تزی کنی پر قسم مور که چه ستازوی قسم پا قرآن چه دا پاکستان دا قانون پابندی بکاوی دی خبرو که دا ایو غرص شده چه دا قرآن و حدیث کی کمان نشتا دا دا آقا زمانی خبری وی وزختم شوی دا کده صبح لوری دا کافر دا بجمای المسلمین کافرون بجمای دی که دا از دا د ټول د قران د حدیث مسله دا, دا شي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم عام پیغمبر د پورو ملت ته تر کېمته پوره او من بلر دا قران چې څنټ ورسې د نبی رسول الله داګه د پاره نذیر دی او من بلصله عام کې تاسو ویلې قران چې د نبی صلی الله علیه وسلم ایله پاره دی به ست د نه د الساعه نبی رسول اوزاو کما داس یچې زمخ کې مغرب سیده لکه دوغه ته باندې به اشاره کوله بوې سان الساعه کتن ويقرن بین اصبعیه السباب دا دغه فرمایل اودا فرمایل نبی صلی الله علیه وسلم چې الله رب العالمین زمو رزق مقرر کړی د تحت ذل رمح یزما دنی زیدل نه مقرر کړی ده وجعل الذن و الصغاره علمن خالف امره و جعلها او جعلها بلیګه د دولت سره جایز دي و جعلت ذل و صغار على من څوک تر قيمته په اجراییه زما د حکم خلاف به ذلیل وي دا آشنا حدیث دی باندې سوچ وګای نبی رحم فرمایي چې هر انسان به ذلیل کړي الله چې څوک زما د امر خلاف کړي محمد رسول الله د امر خلاف سوچ کیږي کاغه کی کی عرب دے کا جند دے کاغه ملاده دی هغه ملاد به تاسو عزت وړ کینې وړایې کی. کار څه دی ای زړه محمد رسول الله تعالی کیږي اوس که یو شیخ القرآن او حدیث را پښه زده سونه خلاف یو کتاب د عامل په مقدار ذلیل کی یو سنت خلاف دغه کومه په ذلیل کید دو دو کې دای په مقدار کده لسه دغه کې دای په ذلیل کیږي هر څنګه چې وي د دې وجه نه ډیر خلک ورسې ملکانان دې قولي به تړيږي واټه شمله به دې پرې خوشت د نبی سره د سنت خلکو تخخار کیږي لکه غویا یا او یا یا خنزیر کار څو مخابه دا د نظر دی د شپه بخارکیږي زکه وجهعل ذن و صغار على من خالف امره با چا دا ته یې چې ویلو دا چې کوټه غیر مشرف تاسو کله ور ته یې چې ویلو د دې د شهره خایته ویل ک شهادو تاسو کله پیکر کړل دا په شکل و شهره یې ک شهادو زه د محمد رسول الله دشمن دا خلاف قیمان چې ترانوړو په دې حالت کې لوش الغرض غيره لله عز وجل الاخبار از ما قوله لرازی نو د دې د وژن د الله انشاء الله ورکی څوک تر کېمنته پر دې جنبی اسلام خلاف کوي هر څوک کداخره خلاب او په ما د زلت راځي که تاسو که تاسو باندې راځي دې د وژن د شنه تر کو ز ذکر وکي سره محبت او ساتي او پاګه باندې عمل کول منغه پکاره دي الله د زلت نو ساتي زکرا کېدل شریعت ماته راه خوشدا او الله پاک مقرره کړی دی چې ذلت باغ شاله ور کړیږي غرض داړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خالدن پیغمبر دی همیشا الیوم القیامه بلکې قیامت کنده الله رسول الله ار څه رسول الله شفعت نه وکړي مؤمنانو لپاره او الله تبارک و تعالی چې زه خو ستاره رسول مو تامه سوایدې کړې دي او الله بلان خبره بې مانی اله تا نو نبی صلی الله سن برکه بلکې چې دا غری سالط دایمي دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معنی یادی صلی اللہ علیہ وسلم بینز قسم ایمان نورم دے چه داغیوز آہد بزر بیاسبانی درس کلک شانی وکم چوری افتنگ نشکی و باللہ تعالی التوفیق صلی اللہ علیہ وسلم على نبینا محمد وعالی اصحابی اجمعین حضور الذکر حکم داده وحضرو الذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویتاسو دی خبرو ترانیز دیش ودن من الامام أذكر ذكر ودني للإمام دا من آداب الخطبه والوعظ والبيان تم نور